Добър ден името на екипа на Червената къща. Аз се казвам Ирина Недева. Нека да кажа, че правим а, тези дебати съвместно с а, доктор Стоян Ставро, доктор Попляво, преподавател по биоетика, а, Защо Червената къща реши да започне а, този по биоправо? Защо Червената къща реши да започне тази серия от дебати, свързани с а, а, общата тема за това, как научните постижения могат да се сблъскат с нашите морални граници и представи за това какво е допустимо и какво не е допустимо в, не просто в човешкото съществуване, но и в отношение на правния свят. Дебатът, който започваме днес, е свързан с втората част на голямата тема за това има ли и какви трябва да бъдат границите на репродуктивната да, защото такава репродуктивна свобода вече съществува. Но като дава достатъчно инструменти, за да можем да правим а, с а, тялото и с а, собствените си представи за нашия човешки избор, а, неща, които са свързани с а, създаване на а, нов човешки живот или не създаване на нов човешки живот. Първата част от а, тази тема, граници на репродуктивната свобода, беше посветена на желанието да имаме непременно биологично, собствено, точно определено а, наше дете. Много провокативно формулирана тема. Тази, която ни предстои сега, не е по-малко отправяща провокации към нас. Ще говорим за нежеланието да имаме едно определено дете. По различни причини може да има подобно нежелание. Тоест, желание нашият избор да е свързан с отрицание, с това да нямаме точно това определено Деца, които а, са създадени в резултат, например, на изнасилване. Деца, в които се знае, ето, науката може да ни каже, още в фазата пред самото раждане, че има генетични обреждания и стои големият въпрос. Какво правим? Имаме ли право да абортираме, да отнемем този човешки живот? Кога започва човешкият живот? От екзистенциална, религиозна, морална и правна гледна точка. Фокусираме се върху правните аспекти, защото като че ли другите, сме чували в по-голяма степен. Известна е позицията на различните църкви по темата за аборта. Най-общо казано, философията се занимава от, от а, столетия с темата за това а, какво, какви са фундаментите на човешкото съществуване и човешката екзистенция. Правото обаче ни дава една неочаквана съввинява. В дискусията тази вечер ще участват, разбира се, доктор Стоян Ставо. Той ще направи, както обикновено, едно 20-минутно въведение на данната през този правен аспект, след което сме поканили господин Нушев, който е доктор по теология, преподавател по християнство и биоетика в магистрската програма Интерпретация на биоетика защото е интересна религиозната гледна точка, особено, когато говорим за православната църква. Това, което ще виждате на екрана, ще бъдат нямни видеа от а, една реалност а, различна от българската, защото, както, вероятно, повечето от вас знаете, темата за акордите в а, страна като Съединените щати имат конкретни политически измерения, и е много интересно да сравним кампаниите а, за живот и кампаниите за избор. на тези две фундаментални човешки права. Правото на живот и правото на избор. И двете формулирани позитивно. Така че ще виждате а, кадри от а, така наречените реклами на тези две мащабни политически кампании и битки. битки. Интересно е какво. И ще разчитаме на това, вие да участвате в дискусията. Тя е напълно свободна и без бута. Така че всеки, който има желание да изкаже гледна точка или да пита, нека да се чувства напълно свободна да го направи. Започваме с тъп Здравейте, радвам се да ви видя. Радвам се да види толкова много хора. Надявам се това, което днес разгледаме, да ви провокира, а, да ви накара да се включите. Сигурен съм, че всеки един от вас има някаква позиция по някои от въпросите, които ще разгледаме, да ни кажа по всички. Почти съм убеден, тъй като това са въпроси, които засягат нашето отношение към живота към проклятието, така наречената, да към възпроизводството и към секса. Все неща, които са а, така важни, може би, за огромна част от хората, да не кажа за всички. Така че надявам се наистина днес да разгледаме а, провокативните, аз бих допренесъл най-вече от трудливска гледна точка въпроси, свързани с началото на човешкия живот, сблъсъка между живота на заченатия и свободата, телесната основна свобода на бременната жена. А, какво ще разгледаме в рамките на този дебат, четвърти поред, а, няколко думи преди да започнем по същество. А, ние знаем, че ка, това е вторият дебат от четири и той акцентира върху именно нежеланието да имаме определено дете. Естина хора, всякакви. Миналия път разгледахме подробно до къде може да стигнем, когато искаме да имаме дете. Сега ще се опитаме да видим до къде може да стигнем, също да търсим граница, но когато ни искаме едно дете. И какво може да направим, когато не искаме едно дете. И това са трите неща, така, които бихме могли да обобщим най най в най-общи линии. Към, а именно, контрацепцията, стерилизацията и аборт. Това, което ги объединява, е именно нежеланието на лицата, които ги извършват да имат деца. Тоест, те искат да нямат деца. И това го да постигат по три различни начина. Които обаче се различават съществено един от друг. Така се кажа, от другите гледна точка, контрацепцията и стерилизацията не създават кой знае какви проблеми, за разлика от аборта, който също всъщност не създава проблеми, но е доста по-дискусионен. Каква е разликата между тези три форми на противодействие, така да ги наречем, срещу възпроизводството? Ако Контрацепцията представлява просто поведение, с което ние се предпазваме от зачеване, от началото на процес, който води до раждането на ново човешко същество. То при стерилизацията ние извършваме определен тип телесна модификация, ние променяме тялото си, с което той изгубва .е. способността си окончателно да се възпроизвежда. Тоест и в двата случая прекъсваме връзката секс-възпроизводство но във първия път го правим чрез едно временно по-своя ефект поведение, докато във втория случай го правим по един категоричен и окончателен начин. Именно поради тази причина и решенията, които се взимат във връзка с контрацепция и стерилизация, се починяват на различен правен режим. Можем да кажем дори че решенията за контрацепция нямат правен режим. Се изцяло в сферата на личния избор. Никой не ги контролира, никой от юридическа гледна точка говоря. Не се занимава с въпроса за това кой кога използва методите или средства на контрацепцията. Стирилизацията обаче вече е свързана с едно сериозно увреждане от юридическа гледна точка на човешко тяло, причиняване на петеродна неспособност при жените. Също така на стерилитет, който окончата окончателен при мъжете и в двата случая говорим за една тежка телесна повреда, която, разбира се, може да бъде извършена само при спазване на определени изисквания, свързани с информирано съгласие за осъществяване на съответната процедура и с гаранция за това, че лицето наистина автономно е взело решението да унищожи, да неговата способност да се възпроизвежда като телесен организъм. Така че и в двата случая а, виждаме, има огромна разлика от юридическа гледна точка във връзка с контрола, който се осъществява върху вземането на това решение. Но така или иначе, то е свободно, може да бъде взето и никой не го ограничава, поне сред юристите, дали как да бъде взето. Само трябва да мине през определена процедура, когато става въпрос за стерилизация. Не е така обаче при аборта. аборта се различава от контрацепцията и стерилизацията по това, че той не е превентивна мярка, това не е предварителна мярка, която ние вземаме за да прекъснем връзката секс-възпроизводство, а е последваща реакция. Тоест ние тук не сме проактивни, не сме реактивни, така се каже. Поради което ние вече заварваме в момента, в който взимаме решението да нямаме. Дете, т.е. да прекъснем връзката с производство, след като вече тя се е реализирала до някаква степен. Имало е секс, който е довел до възпроизводство, и ние сме е в ситуация, в която трябва да прекъснем един процес, наречен временност, който води, в крайна сметка, до раждането на един нов правен субект, до на дете. Ние можем да вземем това решение или по-скоро да поискаме да вземем това решение на различен етап от развитието на този процес и това има значение за правото, както ще видим малко по-късно. Но така или иначе, винаги ние решение, решението при в някаква степен свършен факт, при наличието на определен на резултат. И тук именно се сблъскват всъщност две основни ценности, а именно ценността на човешкия живот, който ние свързваме голяма част от нас или немалка част от нас с зачерването или с някакъв етап от бременността. И от друга страна правото на телесна автономия на бременната жена, която трябва да може да се разпорежда със своето тяло. Въпросът е именно как да решим, във всички случаи става въпрос за компромис, а, в правото как да решим това противорече, този конфликт между тези две ценности. Ценността на човешкия живот и ценността на телесната автономия. Някои се опитват да Разрушат това протиречие като кажа, че всъщност ние нямаме ценно в човешки живот, тъй като нямаме човек. И тогава възниква въпрос, именно кога имаме човек, за да говорим за негов живот, за да говорим за пациент включително и съответно да констатираме дарит на този конфликт между заченати и бременната жена. Така да се каже. Как разглежда а, въпроса за началото на човешкия живот правото? Няколко думи, а, тъй като всъщност. А, в това режи основата на разрешението за аборт. Почти всички юристи, знаем така машинално отговаряме на въпрос, кога започва началото на юридическата правоспособност момента на раждането. Тоест, ние нямаме правен субект, нямаме носител на права, нямаме носител на интереси, с който да се съобразяваме, с чиито интереси е да се съобразяваме. До момента на раждането. Друг въпрос е, че момента на раждането е процес, нали? Така е, това е една друга тема. Но до, дори да вземем първия момент от процеса на раждане, първата контракция, до този момент всъщност ние въобще като юристи не си поставяме въпроса за правособехността, т.е. за носител на права и задължения, т.е. за носител на права на живот, включително, което да се конфронтира на право на телесна автономия на бременната жена. С което всъщност правото остава едно сериозно широко поле за аборта, разглеждайки го единствено като акт на телесна самоидентификация, на разпореждане от страна на временната жена с нейното тяло с бременността. Бременността се прилича просто в един акт на лична телесна свобода на временната жена, в която правото не разпознава конфликт. Поне не го разпознава директно. Има само един правен субект. Има само един пациент до момента на раждането. До този момент правото работи с един единствен правен субект бременната жена. Което означава, че, той, че правото следи единствено за нейните интереси и, както ще видим, критериите за допускане на аборт отчитат именно нейното здравословно състояние, последиците от това, което ще се случи за нея, когато извърши аборт и така нататък. или ако не го извърши аборт. И все, пак, и все пак правото някакси, без да си признава директно, разпознава наличието на предстоящото, на някакъв протосубект, на някакъв предчовек, на нещо, което е започнало да става онова, което правото нарича правен субект, но все още не е такова. Тоест имаме едно очакване, една надежда. Това ние го виждаме и в... Наследственото право говорването за това връзка с наследяването, участието на зачената и в наследяването и в семейното право, което се позволява. А, е възможността да се установи бащинство чрез припознаване на зачена. Но това, това нещо, тази тенденция, това усещане за съществуването на някакъв бъдещ субект, може да бъде, да бъде открито и в а, регулацията на въпросът за допустимостта и допустимост на болта. Това всъщност е направено в една наредба, която вече доста стара, въпреки че нещата съществено са променили, може би, но явно 90-та година, наредба номер 2, за условията и е реда за изкуствено прекъсване на временността, всъщност в тази наредба се пореждат конкретните параметри, при които може да се прекъсне временността. И ето, се позволя само да ги повсоча, за да можем да потягне, да дискутираме последствия. Тази наредба разграничава на два вида аборт. Единия аборт се нарича аборт по желание, той е един от член 7 от въпросната наредба и е допустим при наличието на две предпоставки. Когато срокът на гребеността е до 12 стационни седмици, ето една интересна граница между да 12 стационни седмици, и второ, когато няма заболяване, при което прекъсването на бременността може да доведе до осложнения, заплашващи здравето и живота и... Като това е посочено в списък номер 1, там са изброени такива заболявания. Забележете единствено и само става въпрос за здравето и живота на бременната жена и то заболяване, което при прекъсване, т.е. заболяването, изисква бременността да продължи. Това са двете предпоставки, при които се допуска аборт по желание. Тоест, де-факто, всъщност, трябва да сме до 12 пистационни 12 седмици и абортът по желание, за да бъде извършен е необходимо единствено, воля изявен от страна бредната жена. И още една особеност на синату, което също е интересен факт, че абортът по желание може да бъде извършен легално само в акредитирани лечебни заведения, при спазване на определена процедура от лица, които са квалифицирани в извършването на тази дейност. Всичко останало е криминирано, инкриминирано. Става въпрос за криминален аборт. Тоест абортът да е допустим по желание до 12-та седмица, но той трябва да бъде извършен по определен начин. Ако не бъде извършен, е криминален. Решението за това да извършим аборт не може да бъде изпълнено, така се каже, в домашни условия. То трябва да бъде направено в лечебно заведение при определени изисквания, които се съблюдават от лицата, участващи в извършването му. Основно идеята е да се предпази жената, времената жена от евентуални увреждания, инфекции, всякакви други усложнения, които могат да бъдат свързани с извършването на аборта и този патриаралистично до някаква степен. Поглед на законодателя е обективиран именно в изискването легалния аборт да се извършва винаги в акредитирано лечебно заведение при спазване на изискване, квалифициране за целта лица. И втория вид аборт е аборт бор, е по медицински показания. аборт по медицински показания е уреден в ч. 12. в същата наредба е казано, че той се извършва поискане на премената жена при наличие на заболяване, несъмнено доказано и документирано, Павметното изречение явно е било важно, тъй като има много случаи, в които не е било така, при което по-нататъчното протичане на бременността или раждането може да застраши живота или здравето на жената. И тук се появява това, за което а, исках да кажа, и, или жизненост, жизнеността на поколението. Изведнъж отново са посочени в списък тези заболявания към нарепата. Изведнъж жизнеспособността на поколението, жизнеността на поколението се явява като критерий за това да не се допуска или да се допуска аборт по медицински показания. И разбира се, отново има срок, Не по-голям от 20 стационни седмици. Тоест, между 12 и 20-та е възможно по медицински показания. Ако по-нататъчното развитие, протичане на бременността или раждането, може да се живота или здравето на жената или жизнеността на поколението. След 20-та дистационна седмица това не означава, че работата не е позволен, напротив, позволени е и след 20-та, но критериите са малко по-строги, казва в та на член 12, се разрешава само при наличието на неотложни причини за спасяване на живота на жената или при доказани груби морфологични промени или тежки хинетични увреждания на плода. Тоест, виждате, става малко по-строг режима, предпоставките са малко по-тежки и, от гледна точка на опасността за жената. Става въпрос вече за спасяване на нейния живот, а не за на здравето им. Само тогава казваме ли е втора? Как става на практика е друг въпрос, но само ако има опасност и акта на аборта представлява всъщност спасяване на живота на жената, след 20-та дистанционна седмица е допустима по медицински показания или когато се основят груби морфологични промени или тежки генетични увреждания на плода. Отново виждаме една предпоставка свързана с бъдещото дете. И всъщност точно тук отново се разпознава стоеността на бъдещия човешки живот. И като чили, законодателят изрезява едно такова становище, че абортът, абортът е позволя, позволен и медицински оправдан, когато има опасност за жизнеността на поколението или пък когато са на лице груби морфологични промени, тежки генетични увреждания на плода. Тоест, а така има доста сериозна критика, но тя е етична, разбира се, не е юридическа, защото юридически са посочени просто критериите и това е всичко за едно отхвърляне на тези животи, които като четвени си заслужават да бъдат живяни. И поради това и законът така абдикира до голяма степен от тяхната защита и казва, да в тези случаи, макар че не става въпрос спасяване на живота на майката, на бременната жена, макар че не става въпрос за опасно опасност за нейното здраве, все пак имаме проблем с зачеването, тъй като той ще се роди с определено увреждане или пък ще има опасност за неговата жизнен, способност, жизненост. И поради това, като че ли, дайте да приключим с този процес и да започнем начало, надявайки се, на нещо по-добро, така да се каже. А, и много това нещо и то е възложено като альтернативен критерий. Забележете и в първата, и във втората линия става въпрос за или, т.е. жизнеността на поколението и грубите морфологични промени или тежки генетични увреждания на самостоятелни са основания за извършване, поискане, разбира се, и само поискане на бременната жена, на абортно-медицински показания след 20-та и след 12-та седмица, гистационна седмица. А, този режим могъм, бих могъл да го свържа и бих искал да го свържа с още една наредба. режима по наредба номер от 90-та година с една наредба 30 от 2008 година, с която се утвърждава медицинския стандарт на кошерство и гинекулония. Какво е интересен този стандарт? Че в този стандарт всъщност се решават изключително важни, дар ви гледна точка, въпроси. Въпросът е за това кога имаме аборти, кога имаме раждане, кога имаме мъртво раждане, кога имаме живо раждане, каква е разликата да всъщност между мъртвороденото дете и абортирания плод. Това са неща изключително важни от религиозна гледна точка, защото те са свързани с признаването на а, някаква правособектност, т.е. на права и задължения. И тук има всъщност дефиниции на няколко термина, които сигурно ще използваме и понататък днес, а именно на термините зародиш, ембрион едно и също. И фетус и плод. Също е синоним. Просто на различни езици. Зародишът или ембриона е до края на 10-та гестационна седмица зачената. Зачената е с такава възраст се нарича ембрион или зародиш. От 11-та гестационна седмица той се нарича е. плод или фетос. От самото имплантиране на заченатия в лигавиците на матката, той сторича концептус. И общото понятие концептус обединява двете по-малки понятия ембрион и фетос. Когато говорим за концептус, ние имаме предвид именно заченат по смисъл на закона за наследство, по смисъл на семейния кодекс, а именно лице, което е по отношение на което е започнало временността. Защото ако тръгнем биологически от самото начало, първият акт на взаимодействие между каметите води до сливането им, но този, от този момент ние все още нямаме концептус. А, ние имаме все още зигота, която се придвижва в организма на жената, но тя все още не е започнала своето взаимодействие с него. Взаимодействието между оплодената рециклетка и женския организъм започва в... Момента на имплантиране на зиготата в а, лигавицата на матката на жена. Това е момента, в който започва бременността. Момента, в който правото нарича вече това, което се случва бременност и съответно разпознава концептус, който до 10-та регистрационна седмица е зародиш, а след не е, не е плод. И именно тогава всъщност правото свързва някакви последици с наричието на този на това ново събитие, бременност. А, това го казаха, между другото, във връзка с а, съхраняваните в инвитро витро, и съхранявани ембриони. бриони. Те не са заченят по смисъл на закона, тъй като именно по отношение на тях не е настъпил процеса на имплантация в а, матката на бременната жена. И виждате, така се появяват няколко срока, които ми се искат как като хора да обсъдим защо ги има, правото не дава отговор на този въпрос, защо точно тогава, но виждате се се няколко срока. Няколко дав, така да се кажем, в бременността. Десетата гистационна седмица за родиша става 12-та приключваме с правото на аборт по желание. Двайстата можем да извършваме вече аборт само по медицински критерии, които са изключително строго предвидени в закона. И още една дата има, така да се кажем, момента от древенността, 22-та листационна седмица, след която се смята, че човешкият концепт е жизнеспособен. Тоест ако се роди след 22-та листационна седмица, той се смята за жизнеспособен. А, това има голямо значение с оглед на неговата правособектност, но това също са допълнителни понятия, които са уредени именно на въпросния медицински стандарт. Така ли, иначе виждаме как така в биографията, ако можем така да кажем, на бременността се появяват едни седмици, които най-городно имат някаква научна обоснованост, но във връзка с тях се раздават различни права и правни последици. Ние като юристи Прилагаме тези срокове и от нас се иска именно това да ги прилагаме. Но дали като хора ги разбираме и дали има някаква наистина качествена промяна в някои от тези точки, свързани с развитието на човешкия ембрион, която кара правото да реагира по различен начин и да променя правното последници, свързани с бременността. Това е един така много сериозен въпрос, който е етичен и философски и биологичен въпрос. И този въпрос така бих оставил по-скоро на специалистите, аз просто констатирам това е, изпъстрене на бременността с определени дати, в които се променя отношението на правото, като обща тенденция е свързана с това, че колкото по-напред във бременността вървим, толкова по-рестриктивен става режимът, е, свързан с нейното прекъсване и с е, е, ограничаването на телесната автономия на бременната жена. Искам да кажа още нещо, но преди това искам да дам думата на доцент Мушев, и след това ще се позволя да кажа още нещо за отношението между бременната жена и зачената. Само, само да се намеси с едно такова питане. А, ако искате да направим една сесия от три бързи въпроса, докато снощи в това правно поле, за да видим дали естествено излизат въпроси, които ни водят към. И водят към нуждата от други, други модели на мислене и на анализ, за да стигнем до до това какво казва религията. Имате ли желание да, да питате? Защото аз, например, имам един много бълз въпрос. Разликата между аборт и контрацепция, описана като абортът, който реагира, той е реактивен, той е след случката и по някакъв начин е а, пасивна реакция на нещо, което вече се е случило, като контрацепцията е това желание нали, да, да не се стига до зачеване, а, като проактивно действие. От друга страна, а, чисто, чисто физически и процедурно, контрацепцията изглежда по-пасивен акт на а, Действия, отколкото е аборта. Защото аборта е свързан с акт, който е свързан, вероятно с въпроса какво се ликвидира. Ликвидирали се човешки живот. Така че за мен е много интересно къде а, има ли изобщо дискусия в правото за това, а, кое е а, действие на субекта, което а, избира активно, да кажем, да ликвидира или избира пасивно, да кажем, да предпази. Защо, защ, защо тръгнахте от а, това разграничение? Аборта като реактивен акт, а контрацепцията като проактивен? Контрацепцията е проактивен, но е много по-малко интензивен. По-малко агресивен акт. Да не кажа, че въобще не е агресивен, тъй като няма към какво да проявим агресия, освен към Природната връзка между секса и възпроизводството. Тоест, ние просто прекъсваме тази връзка, времено, престализацията е окончателно, но нямаме някакъв сериозен интензи... някакво въздействие върху някой друг. Нямаме агресия. Чисто философски, извън и правото агресия. И поради това този акт не е регулиран от правото. Той не, не прави впечатление на правото, все едно какво се храни? Правото не го интересува за нашата контрацепция, и каквото искаме правилно, нямаме агресия спрямото живо-човешко биологично същество. Аборта, освен, че е реактивен, т.е. реагираме на вече нещо, което се е случило, то е доста по-агресивен вече, защото нали колкото повече чака един човек, толкова по-сериозно трябва след това да наваксва пропуснатото, така да си каже. И пора което аборта вече е свързан с а, едно посегателство спрямо един биологичен процес. Дори и да не искаме да кажем, че това е човешко същество. Започва един процес, който по естеството си води до възникване на ново човешко същество. Кой е моментът, това е друг въпрос, но така е, че този процес е започнал. Аборта представлява прекъсване на този процес, а не предотвратяване на причината, която слага началото му. И поради тази причина вече правото разпознава една много по-висока степен на обществена значимост на регулацията на аборта като решение на бременната жена, отколкото на решението за контрацепция. И това се проречава значително до съществуващата правна редба за контрацепция. Няма всъщност правна редба. Единственото, което е интересно и има правна практика по-скоро, е тогава, когато имаме грешка в други във всеки един от тези три акта. Дали този, който е допуснал, предполага се, че това е някакъв медицински специалист, носи отговорност за това, че контрацепцията, стерилизацията, аборта не са били успешни. В резултат на което се е родило едно дете, което пациента, платил си на клиента за тези неща, се оказа длъжен да издържа, да се грижи за него, да го гледа и така нататък. Има такива претензии всъщност, че специалистът не е свършил работата си и със поведението си всъщност не е предотвратил причината за настъпване на бренността и това е довело до някакви вреди за на пациента. И това е въпросът, доколко е един такъв сгрешен, пропуснат, пропуснат, защото не е искал да бъде пропуснат, но някой е сгрешил, е пропуснал този живот, дали този пропуснат живот всъщност е вреда за родителите, за лицата, които се искали да правят само секс, без да се възпроизвеждат, защото ние говорим за една манципация на секса от възпроизводството. Ние вече превръщаме претенцията за секс в нещо различно от последицата му възпроизводство. Ние искаме секс, плащаме си за това някой да предотврати естествената природна връзка между него и възпроизводството, и ако тя не бъде прекратена, ние го държим да отговорен. Тук е въпросът, до правото може да. Валидира и да защити една такава претенция за отговорност. А, пак покана за а, бързи въпроси, докато сме в правната територия, или а, преминаваме към а, гледната точка на теологията. Чакаме, трябва да се реши Така, в момента сега ще дойде с вас, с <към> Само да ви предупредя, че дискусиите да се записват. Камерите не се обръщат към вас, но така или иначе остава запис, защото може да се използва след една комплектелната на члените. А, как стои въпрос с малолетните и непълнолетните жени, които са байми? Дали, да дали те могат да решат по някакъв начин това право да абортират? М -м -м. А, така, това е доста сериозен въпрос и много важен, защото наредбата го режда въпросите наредба номер 2 от 1990-та година за изкуствено за на прекъсване на времеността. Казва следното, ще ви го цитирам за да мога да го анализирам в последствие. Член 4. Аборт на жени, които са недейспособни, се извършва със съгласие на техните законни представители или попечители. което правят решение, е, че се казва недейспособни. Недейспособни, това са всички малолетни жени до 14 годишна възраст и всички жени поставени под пълно запрещение. След което обаче се казва, че в този случай е се извършва със съгласие на техните законни представители или попечители. А законни представители имат недейспособните, попечителите имат така наречените ограничено дейспособни лица което от юридическа гледна точка означава лица между жени в е случая 14-18 години и жени поставени ограничено за С Сега думата, член четвърти, всъщност попашна всички жени, които не са напълно дееспособни да в една категория, в която решението за извършване на аборт, виждате, се взема с участието най-малко на техните законни представители. Тоест акта на аборт за жени, които са до 18 годишни възрастили, са поставени под каквато и да е била форма на запрещение, не е лична. Това не е лично решение. Необходимо е и съгласието, според тази наредба, на техните законни представители и попечители. Те не се разпореждат съвсем свободно с тялото и с бременността си, а се нуждаят от съгласието на своите законни представители и попечители. Следващия интересен въпрос е доколко всъщност Законите представители на една малолетна, ако е с спрваме си, че биологически е възможно една малолетна или поставена под пълно запрещение жена е временна, могат да и наложат решение за работ. Представете се, едно момиче и хай, една жена поставена под пълно запрещение, това означава тежко болест на слабоумие, речем, а, е забременява Нейният настойник взима решение за извършване на работ. Тя обаче отказва извършване на такъв и иска да запази бременността. И целият член четвърти казва, че абортът става с съгласие на законния представител. Оказва се, че всъщност той ще вземе решението за аборт, въпреки нейното нежелание, въпреки нейното желание да продължи бременността. Това е една доста сериозна конфликтна ситуация, особено ако си напреди, че всъщност... А, в случая се благокряства решението против живота и се игнорира решението за, в полза на живота. Въпреки, че той е взето от лице, което е поставено по-пълно запрещение. Но така ли начинете? Законът е отнел от този избор на недезиспособните лица и го е свързвал за съгласието на техните законни представители и попечителите. Отговорите ли? Да. А, добре, още въпроси или преминаваме към а, този фундаментален въпрос, кога започва живота и дали а, юридическото определение, което чухме, значи, припомням, юридическото определение, правната, а, правото разглежда а, на практика началото на живота като а, отговор на конкретния акт на раждането. Има ли нещо, което е недостатъчно в а, а, тази а, интерпретация на началото на живота? Нека да чуем, ако студий от процентната теология. Е, виждаме всъщност картинката. Ето така. Картинката вижда всички, когато започва живота. Виждаме един свещеник, който казва в момента на зачаването. Един юрист, най-добре, нали, който казва при и. Един човек, вероятно се взеяните щати, който казва, когато си получиш шофьорската книжка, знаете ли, че това е много ключов момент за ам, американските подрастващи. Всяко едно на Така че от тази карикатури да започна. Това, което изложи доктор Ставо, В голяма степен се с дискусиите, които в днешно време се водят от точка на етиката, особено в християнската етика и а, това, което той описа е като един процес а, на ембрионалното развитие, което все пак и е правото се опитва да отчита и да променя по някакъв начин, въпреки че, както стана ясно, в правната регламентация се взимат предвид. Състоянието на майката и на времената жена, не толкова на неодно човешко същество. От гледна точка на етиката и специално на християнската етика, може да се каже, че съвременните позиции в голем от се приближава до това, което много толкова остано именно в днешната и биоетика и християнска етика се отчита. Това, което аз много се радвам, не знам дали този е термин за концептус в нашето право, терминът дали е възприем. Да, защото това много улеснява, много улеснява разбирането обществено хипотетично или терминологично. Това, което християнската етика и църквата центира по тези въпроси. Ние имаме едно много заченато човешко същество. Т.е. Неоконцептус в латинската традиция, латинската терминология, което от християнска гледна точка а, не е толкова важно в различния стадии от регионалното или предендално. че човекът е човек от момента на структуриране на неговия индивидуален генетичен профил, индивидуалния генетичен код и макът той все още в логично и логически да не се е оформил като биологичен индивид, той все пак според тази генетична програма, която е вложена в присъчетаването на гиенетична информация бългът от баната обители, той ще стане човек или той е човек, Тенция. Естествено, трябва да премине а, през а, стадиите на временността да, и това е много важно, което доктор Става посочи, защото той има отношение към дебатите свързани с медик деймовикво да и съннотелесното отложване, дали въобще а, нашата представа за ембилион, така каквато е конвенционална представа, дали а, продължава да бъде приложима и дали е работеща при все по-същност, сложните биотехнологични и за се на проникване и на влизане все по-дълбоко в човешката природа. Тоест, а, Дали при облаждането на енциклетката екстраклоплавно, извънтересното облаждане, дали това е ембрион, в този смисъл в който и доктор Ставо посочи, че ембрионарният стадий на развитието започва с началото на временността. Тоест, тогато да, да, ние имаме Оплодената яйцеклетка без начално отбременността, дали ние може да говорим за ембрион, в този смисъл, в който и в правото виждаме, че се а, прави едно разграничение. Затова и в и в а, биологията, и в на напоследък започва да се появява е и понятието за пре-ембрион или пре-ембрион, който показва, че наистина а, трябва да сме много по-внимателни много по- а, така екзактно и точно при използването на езика, на темените. И това абсолютно отнася е и за понятието за зачеране за или за зачатие. А, в християнската етика в нещо време има различни а, позиции. А, относно това, дали зачатието. или зачерането е акт, или е един процес. Дали, може да се каже, че отделената яйце клетка е изъчена от ембрион или отделената яйце клетка да се превърна в изъчена от ембрион, чака да тя бъде импортирана в тялото на майката и започне процеса на самостоятелния растеж, както посочва и доклада Старо, т.е. при образуване на корективните тъкани, при началото на естествения растеж на този ембрион. Това е една много голяма тема. Аз обаче че много се радвам, че въпростато да изложи една такава визия към каквато и аз се придържам и понякога да срещам някакво по-консервативно фундаменталистични а, позиции на точка на условия и а, хора, които примерно считат, че а, заченането е равнозначно на отложнане. Затова казвам, че е много важно. както мислим, за целият този процес. По-точното по в днешно време, разбираме, е да се счита, че отложването е началния момент от зачинването, а финалния момент е с закрепването на отменята и закрепването. На това, това, това означава, че а, Вие лично, а, напълно допускате а, варианта, при който може да бъде извършен аборт а, до въпросната и в а, правото от 10-11 седмица. Не, това не. Е? няма връзка с аборта. Значи, Погледна точка на християнската етика, допустимостта за извършване на аборт съвпада до голяма степен с това, което е, което е в медицинската етика и в да правото. Не, не, не съвпада. Аборт не се по медицински причини или, например, спонтанния аборт, който не е предизвикан, не е резултатно преднамерено съзнателно действие или избор. Църквата не може да затъргнява и не счита, че има морално недопустимо действие. Църковната позиция се удърга само по отношение на това, което правото се нарича аборт по желание. При работа по медицински причини, особено когато кога, драколът временността заплашва живота на майката, древната църковна канонична традиция има своите правила и е ясно, че приоритета за запазване на живота на майката при такъв труден избор, когато трябва да се избере между живота на многозначено <към> човешко същество и живота на майката, винаги е било по отношение на избора за живота на майката. Затова и може би и довринското и това, което християнството по традиция, култура и етика е принесло за едно куманизиране на линското право, но всички тези правни принципи и правни нови също са въвшли от едно, така християнството въвшли за свещение характер на живота и за тога в епитко, в епитко, в епитко. Добре, по отношение на аборта по медицински причини или този аборт, който е спонтанен, това е ясно. Апорта по свободно волеизлияние, по свободната воля на жената да разполага с избор за това, какво се случва с най-мото тяло. пример, който дават обикновено защитниците на правото на избор е свързан с случаи, например, при изнасилване. По каква църковна логика или теологическа логика може да се отнеме на жената правото да се откаже от дете, което е заченато в нежелание? Това са много и много тежки въпроси, но в днешно време има на църква. Падоварната църква а има едно такова становище, че при случай на изнасилване трябва много да бързо да се потърси медицинска помощ и да се пристъпи, да се пристъпи към предотвратяване на зачеването, тъй като знаем, че чисто медицински и физиологично има 36 часа от момента на оположването, по естественото, до момента на закрепването на яйцеклетка в пробата на майка. Тоест в този процес, в този много бързо, около един ден или едно пренощя процес. Църквата счита, че такива случаи може да се пристъпи към а, такава медицинска интервенция. Когато имаме изнасилване, имаме проблеми на кръвосмешение, по-различно становището при тези медицински случаи, когато се препоръчва обикновено медицинските специалисти да се. БО, да, когато се преценява, че има някаква а, морфологична увреденост на глуда. Защото има такива случаи, които се оказва, че тази превентална диагностика не е уточнила много точно, прецизно, че. А, да е увреден, че потека ще бъде с Има такива случаи, когато майки, които са взели своя изглър, грандир, и да грандират поте и това да се се оказва, че детето не е болно или не е обреждан с тези болести, за които не се предполага или си в момент си на към. Може ли да, да кажем, че православната за никаква... Е малко по-гъвкава, отколкото да. католическата в това да, отношение. Е, да виждаме да, в момента, защото... но видео става дума за а, една специална църква, която е свързана с католицизма а, в Съединените щати. Всъщност, видяхме един мексикански свещеник, който е част от тази кампания за правата на жената. В може, Брат, може, избор. Да, може да се каже, че а, в епохаталическата и цяр билo дин